Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və salamu aleyhə şirafilənbiyarın sələyini Seyyidi Muhammedin və alə əlihə və ashabi hecmeninə mübadət. Deməli, keçən dərsdə hansı məsələ idi? Qur'an baharədə idi. Ki əldüsünə və Qur'an baharədə imanı budur ki, İman gətirlər ki, Quran Allah tələfindən nazir olur, Peyğəmbərimizə nazir olur və Quran Allahın kəlamıdır, məxlub deyil. İndi isə sorun müəllif rəhməhullah buyurur, İthbət rüyyətül müminin ya Rabbihim yomunun qiyamə. Yəni, əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl müminlərin qiyamət günü Allahı görməkləri və söhbət bundan gedir yəni qiyamət günü Allahı görəcəkləri inşallah müminlər və bu barədə Məllif Rahimullah 5 dənə ayı gətirib bunu ispatı çox ki dəlillər ki qiyamət günü Allahı görəcək inşallah müminlər münafiqlər, kafirlər görəməyəcək. Və birinci müəllif, rəhiməlullah, Qiyamət Suresi 22-23-cü ayəsini gətirir. Hə, bir daha oxuy, Qiyamət Suresi 22-23-cü ayəsi. O gün neçə neçə üzlər, sevinib güləcək, öz rəbbinə baxacaqdır. Aa. O gün neçə neçə üzlər, sevinib güləcəklər və ney necə, necələr, ney necə, necə. Öz səbəblərindən baxacağıqlar. Qiyamət 22-dir. Bu paxlavanın görəsəndir. Hə. Amma çünki o ən gözəl, ən gözəl naimət olacaq. Allahı görmək. Və bu ayı açıq aydan göstərir ki, Allah Subhanahu görücək möminlər. Balahçin bu məsələdə bəziləri deyirlər ki, görməcik. Gömlər görməsinlər. Aydandır? ki deyir könə, o şeydir. Eee, dəlillər, dəlillər, də var. Lakin əslində dəlillərinə baxanda məsələn, dəlillər onlara əleyhinədir. Onlar xeyrinə yox, onların yenə əleyhinə də onlar gətirdiyi dəlillər. Nə məsələn, bu ayət açıq aydındır. Deyirsən ki, bəs bu ayət nədir? Sən, yəni, burada onlar deyirlər ki, gəl yəni, Allahın nemətlərinə baxıb. Yəni Allahın nemətlərinə Amma təvəffüt etməkdir. Çünki ayda açıq aydır bir dənə oxuyur. O gün neçə neçə üzlər <coughs> sevinib güləcək. O gün neçə neçə üzlər sevinib güləcək. Bu 22-dədir, 23-də də, de. 23 -də deyil ki, neçinsə səbəb ed. Öz Rəbbinə baxacaq. Öz Rəbblərinə baxacaqlar. Və baxmaq da üzlə gəlir. Üzlər sevinəcək. Söhbət gözdən gedir. Gözlə görməkdən, qəlbdən yox. burada qəlbdəndir. Məşəqqətlə Ola bilər nəzər ərəb dilində qəlblə ola bilər. Və lakin məs burdancaq söhbət qəlbdən gəlir. Söhbət gedir gözdən. Gözlə gözlə üzlə, üzlə gəlir. üz gözün kürəyidir. Söhbət gedir gözlə. Yəni möminlərdən ki, onlar Rəbblərinə baxacaqlar. Bunun dəlili. ki, bəziləri deyir ki, yəni gözləyəcəklər bəzilədir, neymətə baxacaq ilə, bəzilə ayə fıradır, deyir ki, gözləmək, burada görmək, gözləmək, mənasınlar və s. ki, bunlar hamısı baxmayaraq ərəb dilində görmək bu mənalar verə bilər, və Allah ki, bu ayədə o məna verməyir. Bu ayədə açıq ayədən, gözləməkdən naşırdır. Və Allah əs. Və Allah əs. Və Allah əs. Və bu ayəd dəlildir, ki, Allaha görmək vardır. Və həmçinin dəlillərdən Allahı görmək barədə Allahla görüşmək barədə olan ayələr. Məsələn, Bəqərə 223-cü aya. Məsələn, oxur bir dənə. Bəqərə 223. Sonra əhzab 44. Kəhf 110. Bəqərə 249. Tövbə yetmiş etdi. 110 yüz on. Bəqərə 249, tövbə yetmiş etdi. Bir dənə bəqərə oxuyaq. Oxu, oxu bəqələni. 223 Bəqərə 223 Elə odur, odur, odur, odur. Yox, odunlar suyunu tarım aldınız. Oxu, oxu, hə, oxu. Kadınlarınız, sizin tarlağınızı İstədiyiniz vaxtda öz tarlağınıza gəlin Aha. Özünün üçün qabaqcadan hazırlayın ha. Allahdan qorxun və onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin Onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin Allah spələtə bulur ki, Allahdan qorxun və onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin Yəni Allahla görüşməyə Allahla görüş olacaq inşallah Həmsinin burada burada görüşmək, söhbət gedir gözlə Yəni görmək Həmsinin əhsab 44 biz dediyi Sonra Pəqərə 249 249 Talud qoşunu ilə ayrıldığı zaman dedi Allah sizi bir çay vasitəsilə imtihan edəcək Kim onun suyundan içsə, o məndən deyil Kim ondan dadmasa, dadsa da bir oğuzdan artıq içməsə, o məndəndir Lakin onların az bir qismi müstəsna olmaqla o sudan içdi. O və onunla birlikdə olan möminlər keçiklikdən sonra dedilər, bugün bizim calut və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur. Allahın rəhmətinə, qovuşacaqlarına hə, inanılarsa rəhmət. dedilər. Rəhməti yox, Allah ilə qovuşacaqlara vaxt, rəhməti yox, hə? Ne dedilər? Necə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib hə. gəlir. Ləhmətinə yox. Yəni Allah ilə görüşməyə. Həmsinin 110 Bəqarə 249, bir də dövbə nəcə? 77 Bəqarəm hamısı göstərir ki, Allah görüş olacaq. Və görüş də müşahidələ olacaq. Müşahidələ. Çəki ərab dilində ümumiyyətlə görüş <gülüş> Gönüş e, veriləndə ancaq müşahidələ, yəni görmək ilə olur. Adın dəyib məsələn, məllif Yəni, bu ayələ Sonra Bu barədə müəllif Buyurur ki, həmçinin Çoxlu hədislər var bu barədə Çoxlu hədislər yərib Allah qiyamət günü görmək barədə Hətta burada Deməli, darıqutunu deyir ki Raxıməq Allah Aleyhisselam Deməli, darıqutunu cəmiləyib Allaha görmək barədə hədisləri 20 dənə rivayet gətirib. 20 dən səhibdən. Və İbni Keym, rahimehullah İbni Keym səh hadil arwaq kitabında 30 dənə rivayet gətirib. Səhi səhi rivayetlər gətirib ki, Allahı görmək barədə. Necə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm məşhur hadis budur ki, səhi. Bəs qiyamət günü Allahı görəcəksiniz. Necə ki bu 14 gecəlik ay görürsüz. Yəni, ay görəndə necə mən səndirəm, bir də ənd çəkin, mən də baxalım və bulutdu, o vaxt bulutsuz olur Aydın Yəni, o tür aydın görəcəkdir Peyyamber sağlısı misal çəkdir ocaq Və hədislər ümumiyyətlə bu barədə həddində artıq çoxdur e, Və lakin, bir dənə məsələyi fikirməyəm lazımdır ki Bəziləri olar ki, qəbul etməyiblər Deyil ki, Allaha görəməliyik Deyil bilər ki, insan acizdir və Atizlinin Musa əleyhissalamə Allah təala göstərdi. Olaqşı Musa əleyhissalamə dedi ki: "Ey Rəbb, görsər özün mənə." Allah Subhanahu dedi ki: "Sən məni görə bilməzsən. Yəni bu dünyada. Səbizə axirətdən gələn. Musa istədi bu dünyada görsün. Dedi ki: "Sən məni görə Lakin demədi heç vaxt. Dedi: "Baxtağa, əgər dağ döşəbilsə görə bilərsən." Göstərdir ki, sən gör, görə bilərsən, vəlaka ki, görməyi inkarləmədi, inkarləri ki, sən davam gətirəm məhzsən. Necə hədistə gəlir ki, əgər Allah s.ə.vələ hicabın qaldırsa, onun nuri ta sonundan zəni yandırar hər şey, ışığı. Yəni, ona görə Allah s.ə.vələ bayə edəcək gətirilər ki, ki, Allah görməcəklər qiyamət günü. Amma əksinə, bayə dəlidir ki, Allah görəcək qiyamət günü. Yəni orada inkar ola bilmər ki, söhbət bizdə deyirik, Allahı görmək olmaz bu dünyada. Amma axirətdən söhbət gəlir. Yəni, Musa istirdi o vaxt görsün. Dünyada Allah da dedi ki, sən məni görə bilməsan, yəni bu dünyada. Fəlacik inkar etmədi görməyi və baş saldı ki, sən zəyifsən məni görməyə. Vaxtdağa indi yəni, gələcək has ki, xalifələr dəlilərlə danışanda bu halı əksinə dəlildir inşallah görəcəyik amma düşün. Çünki qiyamət günü, bədənlər bu cür olmucaq yaxıydı. Elə deyil, məsələn, cənnətdə bədən bu cür olacaq, baxmaq, nəzərimiz, yəni cənnətdə baxmaq, min, min illik yolu görəcəksən, o boydu miqdarında. Orada insan kamil olur. Hə, bəli. Yəni, kəsəbirlə insan görməyinə, min illik yolu görəcəksən, Amma burda minilliyi yolu görmək olaraq burada min metriyidən o artıq uşa görəmürsən və artıq dumanlaşır əşək -şey. Yəni müqayisə nəmək olmaz ahirətin görməyin bu dünyayla və ahirəti də inkar nəmək Biz də deyirik, bu dünyada Allah görmək olmaz Amma qaldı ki ahirətdə ha hə? ahirəti görəcək inşallah müminlər görəcək və ən gözəl nimət də olacaq cənnətdə də əmçinin Deməli, gələk müqayisə eləməyəsəm. Çünki, ahirətdəki insan bu dünyada kimi insan kimi olmayacaq. Amma məsələ, deyə bilərlər, necə görəcək? Bax, dağ hələt davam getirək, insan necə davam? Bəli, bu dünyada həm, biz razıyıq. Ayədə Musa görməyə bu dünyada sohbət gedir. Elə deyir, amma ahirətdən gedmir sohbət. Və ona görə o, axirət həyatın, ümumiyyətlə, cənnət həyatın, bu dünyanın həyatına müqayisə eləyib məyyən məsələ inkar iləməyə düzgün deyil. İnkarlayanlar ne Müqayisə eləyiblər bu dünyadan, görürlər ki, insan acısı deyiblər, insan acısı görmüməz, dağ gətirəmədik, tamam, bəli, dağ gətirəmədik bu dünyadan. Və sonra Sūrat-ı Mâli mələ, Mâli rahimehullah 3-cü ayəyə gətirib bu məsələyə çıxdı. Yunus surəsi 26-cı ayəni. Yani. Yunus 26. Lillatīna ahsanu l-husna və ziyadə. Görəy nəmətdir bu? Bəzi lədəb belədir, bəzi qəzəb elə. Allahı gəlmə. Yani, Tərəddüd Hansı ha, tövbədir hükələdə? Görmək hükələdə hükələdə? Rubbiya? Rubbiya? Rubbiya idir, gəlir ki. Rubbiya idir. Məsəkələdən qoralım hükələdə? O sifətdən, Asmaq sifətdən. Benim. Hı. Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafatlar gözləyir. A, cənnət və daha artıq. Mənə cənnətdən soru nə var? Mənə tərzədə verib Allahın cəmalını. O, Yusifəti qramı təsvir edir. Yusifəti var. O burada etraf elədi. Şəhər <gülüyor> Allahın zamanını möhtəsin idi. O artıq var ha. Necə? Bir dənə də oxuyub? Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq. Hə, yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq. Bu, bu daha artıq var ha. Rəsul sallasa soruşdu ki, bu daha artıq nədir? Dedi ki, Allahın zamanını tamaşa eləməy. Necə? Müəllif etiraf edir də. Bir Allah oduzası, sonra bir Allahın zamanına Din, Allah razı olsun Deməli, bu artı necə səl-müslimdə gəlir Səl-müslimdə Peyyamber sahəsində soruşurlar ki Bəs, Ya Resulullah, bu artıq nədir? Cənnətdən də artıq şey var Dəyir ki, Allah Subhanətləni cəmalına tamaşı eləmək Bu ayda həmçin dəlildir Allah Subhanətləni cəmalına tamaşı eləmək kıyamət günü Lillədinə əhsanül husna və ziyadə. O cəmal və ziyadə. Hüsnə gözəlliyi, gözəl sonra burada düzdür, gəlib bəzi ümumiyyətlə cənnətdə nə istəyirsə olacaq. Nə istəyir insan, nə istəyir? Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki, e, necə müəllif burada dördüncü cü ayəni gətirib bu məsələ üçün, 4 ayəni ki, ispat Allah S.P. görmək kiyamət günündə Qaf suresi 35-ci ayəni Qaf bina, Qaf 35 Qaf 35 <coughs> Bu ayda Allah S.P. buyuruyor ki Ləhum mə yaşaunə fihə Onlar nə istəyirlər orada olacaq olaraq sənnətdə Hələm bizdə bir nə artıq da var Ondan da artıq Nə var orada ondan da artıq Bu da təbii ki Artıq yenə Allah S.P. cəmanına tamaşələməkdir Hə, bir də Orada onlar üçün istədikləri hər şey var. İstədiklərin nə var? Olacaq. Dərgahımızda isə ondan artıqı mövcuddur. Mövcuddur. Mövtəzi var? Var yəni. Nə deyir? Möminlərin təsəvvür edə bilmədiklərin emətləri Allahın rızasını qazanır. Allahın rızasını qazanır, heç tamamdır. Orada din işlənsə. Damaşı eləməkdir. Heç tamamdır. Mənə necə, ümumiyyətlə, ayı göstərir ki, cənnətdə nə Hətta gəlib ki, oğlan, oğul istəsin önündə uşağı, o da olacaq. Düzdür, amma orada olmayacaq, məsələn, övlad gətirmək isə. Amma, məsələn, istəsin, o da olacaq. Və ya, məsələn, gəlib bir hədistə, ə, bir kişi deyir ki, Peyyambər sallar sənəmə, bəs cənnətdə at var, fə, bəs mən at xoşum sevirəm. Rasul sağlısı deyir ki, əgər cənnətə görürsən, Allah s.ə.q. cənnətə sağlısı səni ə, sənin nə istəyirsən orada olacaq, o at da olacaq özü də laq gözəlindən, yavqutdan. Sonra bir dənə ərabi də qalxdı oradan, deyir ki, ya Rasulullah, bəs mən dəvə olacaq cənnətdə. Rasul sağlısı deyir ki, əgər Allah s.ə.q. səni cənnətə sağlısı, Yəni nə hissisi olacaq və həm gözləndir ləzzət hazırdır bəzi yəni Allah Subhanahu və Cəlanınla. Bax bala bu hadis Əhməd rivayətli Tirmizi. Lakin Şeyx Albani deyib zəif<td>dir. Hədir zəifdir. Lakin xülasə odur cənnətdə doğrudan da nə hiss olacaq? Və ondan da artıq Allah Subhanahu və Cəlanınla eləməkdir. Ondan da artıq Allah Subhanahu Necə ki, Allah Azərbaycan, Zuhruv suresinin 71-ci ayəsində buyurur. Zuhruv 71. Bəs cənnəti yenə vəzif edir ki, ne istəyirsən olmağından. Və göstərir ki, bu əbədi olacaq, əbədi. Sonu yoxdur. Baxı. Onlar üçün tuzul teşklər və qədəhlər içində dolandırılacaqdır. Orada onların ürəkləyi istəyən Hı? və gözlərini oxşayan hər şey olacaq. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Ha. Sonra müəllif, rahimə Allah burada 5-ci ayı gətirir. O da mutafifin yenə surəsidir, 15-ci ayı. Mutafifin. Ki Allah qiyamət günü görməyin. Baya şafii gətirib. Şafii, rahimə Allah. Ləuxu bayəni Mutaqfifin 15 Bayəni də Allah S.ə.q. buyurur Kəllə innəhum ən Rabbihim Yom eydinlə məhkubun Yəni kafirlərdən danışır Danışır, kafirlər o gün Hicab olacaq Allahın oqlaq arasında Əgər kafirlər arası da, Allahın arasında hicab olacaq Müminlər hicab olmayacaq, görəcə ilə Ayə mənası odur Elə deyil Əgər kafirlər hicab olacaqsa Neçə kafirlər qeydər, deməli, müminlər üçün olmayacaq, hiç abi. Bir daha xeyir. Xeyir, o gün Rəbbinin mərhəməsində məhrum olacaqlar, mərhəmətdir. Amma ayrı mərhəmət gəlməyir. Heç nəmaz. Deməli, rəbirlərindən... Ne, necədir, deyək, yəni? O gün Rəbbinin mərhəməsindən məhrum olacaqlar. Məhrum olacaqlar, hə? 15-dən 15-dən, 15 yəni. Bir az tərcümə şey etdi üçün heç nəmaz əgər məli bu ayə dəlidir ki, şafiq getirib ki, raximə bu ayə ki, bu ayə dəlidir ki, müminlər görəcək Allah Əspana. Əgər kafirlər hicəb olacaqsa arada müminlər də olmacaq deməli. Və sonra bu xaliflər bu xaliflər kimlərdir? Məqtazilər, Əşarilər, Cəhmiyyələr. Bunlar deyib ləqiq görməcək və dəlilləri də Əhraf suresi 143-cü ayəsidir Musa Aleyhisselama hadisəsi Belə ki, səhib budur ki, bu ayədə dəlil görməyi, əksinə görməyi dəlildir ki, qiyamət günü görəcəyik Söhbət ki, gedir ha orada görməyəcək səhə Yəni bu dünyada, söz bu dünyadan gedir Allah subhanətə deyil, demədir, sən mənə heç vaxt görməyəcəksən Yəni Musa la Şare və Cəhmi ibn Safan. Yəni İmamımız Mus Musa əleyhissalam ağlı idi, Allah varlıdı. Allah varlıdı, yəni elmi çox idi ki, bunlar da, ne, Musa Musa istədi görsün, dedi ki, yarab göstər özüni. Allah da dedi ki, sən məni burada görə bilməsan. Və ayədə də deyir, görə bilərsə, lakin göstərək ki, tamam gətirə bilməsan. Acizsən. Öz diri bax dağa misal çıxır. Bax, yəni. <gülüyor> dağ davam gətirir, nə oxa yəni? Əraq 143 Dağ davam gətirsə, görərsən Ola ki, dağ o vaxt ki, davam gətirir, əleyhissalam başa düşür ki, əgər dağ davam gətirməzsə, o laf zəifdir, onda təslim olur. Söhbet gedir bu dünyada, biz dədirik bu dünyada hə? hə Əraq oxuyur. Musa əvvəd etdiyimiz vaxt gəlib çatanda, Rəbbi onunla danışdı. Ey Rəbbim, özünü mənə göstər. Sənə baxım, dedi. Allah, sən mənə əsla görə bilməzsən. Lakin dağa bax. Hə. Lakin o yer... dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən, hə. o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən o anda. Onda onu da görə bilərsən. Bağa göstərirsən. Hə. Silahı sonra Rəbbi dağa təcəllü etdikdə onu parça parça etdi. Hə. Musa da bayılıb düşdü. Hə. Musa yəni özündən gedir. O əzəmətli hadisəni görür. Yəni Musa aleyhissalam sonra özündən gələndən sonra, sonra başqa şükür ki, bu dünyada onu görmək mümkündür, insan bədəni ümumiyyətlə zəifdir, aydınlayıq, amma ahirət yox, ahirət tamam başqadır, cənnət tamam başqadır, yəni ahirətdə bədən tamam başqa olacaq, qüvvə başqa olacaq, baxmaq, eşitmək, ona görə dünyayla müqayisə edib inkiarlamayı düzgündür, ahirətdə görmək də. Əksinən fikir verir, bu dəlil, gətiririlək ki, gök Allah görməcək, əksin Və həmsini, e, deməli, dəlillərdən yeni hansılar ki, gətiriblər, <coughs> deməli, Ən-Əm Allah onlar ki, deyiblər surəsi, Allah görməyəcək Ən-Əm surəsi 103-cü ayə, burda Allah Əsbələr vurur ki, لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَار وَهُ يُدْرِكُ الْأَبْسَار وَهُ لَتِيفُ الْخَبِيرُ Oxi, Ən-Əm gözlər onu dərk etməz. O gözləri dərk edər. O lətifdir, xəbərdardır. Hə, gözlər onu dərk edə bilməz. Bəs layihətiblər ki, deməli gözlər onu gədir dərk eləmək isə deməli, deməli görməyicək. Lakin burada söhbət getmir görməkdən, burada söhbət gedir dərk etməkdən. Dərk ayrıdır, görmək ayrı. Ola bilər insan bir şey görsün, lakin dərk eləməsin. Məsələn günəş. Biz görürük günəşi, lakin dərk eləmirik. Nədir o? o tərəfi nədir, nədəndir nə var orada faydındır yəni hər görən məyər dərk olunur ayədə dərkdən söhbət gedirik, söhbət gedmirik görməməkdən ki biz Allah görmüksəyik Fəyədə Allah s.w. deyir ki gözlər onu dərk eləmək həqiqətən laq qiyamətdə də dərk eləmək olmayıq onun hət cənnətdə də biz də buna razıq lakin o də ayə dəlil ki e, görməmək üçün Dərk etmək ayrı edir, görmək isə ayrı şeydir, tamam mı? Ola bilər insan bir şey görsün, dərk eləməsin. Güneş, ay, ulduz və s. nə varsa kainatda. o çox şey görür, amma dərk eləmirik, nə deyil? Elə deyil? Ona görə əksinə, baya ə, dəlil görür ki, görməyəcək. Əksinə dəlil dişi görəcək. Ki, görməkdən söhbət gedmir burada. Sövət kelimək ki, dərk etməkdən, biz də razıq dərk etməcəyik Heç keç dərk eləməz xalib ki Və sonra burada məlif Düzdür, başqa Düməli Dəlillər də var, hamısı əksində dəlillər Allaha görmək üçün dəlillər Və lakin həmçə, ağlı dəlillər də gəlib Bəzlə ağlı dəlillər deyil Məsələn, elə fikirləşiblər ki, bu cür disi Biz Allah'ı cisimləşdiririk, biz deyirik Allah cisimdir, və lakin, biz demirik Allah cisimdir, biz demirik, e, deyə bilərdi, əgər gəlsə ki, adlarına, sifətlərindən biri cisim, biz ispat edirik, nə gəlib, amma nə gəlmiyib ispat edəmirik, və hələ də yanaşmur ağlımızla ağıla görə belədirsə, əgər bu qapana atsa onda çox şey etməyə ola. Nə et keçisən. Ola ki, belə məsələlərdə ağl acizdir. Ağla yeri yoxdur, amma ağlı var yeri. Aydın ağl dərk, ağlı yeri var. Amma bu məsələlərdə ağla yeri yoxdur. Faqət şəriət nə deyib? Onu təsdiqləməyə və ona kifayətlənməyə. Amma o belə şey, onda çıxacaq ki, cisimdir və sairə, və sairə biz elə demirik. Biz demirik, Allah s. Cişimdir, deyə bilərdir əgər hələ sifətlərindən gəlsəkdir Quran sünnədə yoxdur Oraya biz fəqət ispat edirik nə gəlir lakin dörd dənə şərtlə oxşatmamaq şərtilə Oxşat, oxşatmamaq inkar etməmək başqa məna verməmək və mislində keyfiyyəti soruşmaq ki necə əksən bizə görə Allah oxşadına küfürdür Allah s.ə. buyur ki, leysə -tə təmisləyir şey, onun misləyə heç nə yoxdur, oxşaba mümkündür. Və ləkin, ispat elədi ki, Məhvəl-Səlam, vələ ki, onu eşidib görür. Allah eşidib görür və ləkin, sizin eşidib görməyiz kimi yox. Aydındır. Və demək ki, Allah eşidir, görür, biz də eşidir görür, biz oxşadırıq Allahı. Yox, oxşatmaqdır. bunu bu məsələlərdə ağılla yer yoxdur. Çünki ne üçün ağılla yer yoxdur? Deyə bilər ki, ağır, siz onda ağlı şeylirsiniz. Qiymət vermişsiniz ağlı. Yox, biz qiymət veririk. Biz fəqqət deyirik ki, ağıl bu yerdə acizdir. Ona görə. Ağıl girsə də, heç nəliyə biləcək, çoğraya bilər, çoğrayacaq. Ona görə. Və demək ki, bəs cisim, bu təbii ki, düzdür. Biz dibirik cisimdir və hələ yanaşma olmaz. Qeybi məsələlərdə ayələrə. Aydındır. Və sonra burada müəllif Rahimahullah buyurur ki Qalın müallif, müallif Rahimahullah Və əzəlbəb Fik kitəb illəhə kətir Və mən tədəbbəra əl-Qur'ana talibən lülhuda Təbəyyəniləhu tariqul haqq Şeyh buyurur ki Bu bab, yəni əsmai və sifət babı Əsmai və sifət Allahın kitabında çoxdur Ümumiyyətlə, ayələrin çoxsundur əsmai sifətdən Allah sifətləri qeydər, onu bizələr Elə deyil Və kim onu fikirləşsə yaxşı Yaxşı fikirlə, elmlə Bu ayələri Haqqı tapmaq üçün tələb iləsə Allah subhanətələ onu yönəldər o yönə Quran kömək eləyən olsun Aydın olan ona Olar ki, təbii ki bu, <gülüyor> Quranda bu məsələ Bu məsələ önəndə Sən rəhç üçün öyrənməməsi, hanı küməsə cavab vermək isə O cür Sən haqqı tavmayacaqsən İnsan gələk özü Salam fikirlədir. Bu ay, oturub ayələri başlığı oxumalıdır elimlə. Onda Subhanahu Allah Subhanahu tana bəyan edir ona. Biz, i̇nşallah Subhanahu Nehl surəsi 14-cü ayədə buyurur ki: "Wa anzalna ilayka zikra litubayyena lin-nasi Biz sənə kitab nazil edirik ki, sən insanlara bəyan eləsən. Və Bə Rəsul sallallahu bizə bəyan O görən ayələri də o ziyadə əzad var idi ya ayələ. Dedi ki, soruşlar ki, nədir dedi, dedi Allah'ı görmək. Və həmçinin başqa hədislərdə də səhiy hədislərdə deyib ki, 14 gecəli ay kimi görəcəksiniz. Və həmçinin Saq suresi 29, Muminon suresi 68, Qəmər 32. Bunların hamısı göstərir ki, ayilər göstərir ki, kim Quranı? Saf niyyətlə, salim niyyətlə, sağlam niyyətlə, niyyətlə və haqqı tapma niyyəti ilə. Oxsa, Allah subhanahu ona həqiqə yonaldacaq. Təbii ki, bu, bax bax ki elimlə, savadla olmalıdır. Məsələn, biri çəkəmə götürüb anam-amcasına oxuyum. Çünki Fikr-i Nəhl 44-də Nəhl 44-də deyir Allah subhanahu biz bu zikri, yəni Qurani sənə nazil elədik ey Məhəmməd sallallahu əleyhi Ki insanları axtalayasan. Və təbii ki, Qurana sünnəsiz yaxınlaşmaya düşgün deyil bayana. Quran ayəsini mə başa düşməyiz, Sünnə açıqlayıb Qurana Yəni, Qurana yaxınlaşmaq üçün Gəriq nə lazımdır? Elm Rəsul sağa sünnətindən yolla Sabirənin yolla, bu cür elməhlinin yolla Bu cür inşallah kim yanaqsa Qurana, inşallah haqqı tapacaq o Və xüsusən də Şeyh Rahim Allah Bu mövzunu demək istəyir Əsmaya və Sifət Baban Aynındır Əsmaya və Sifət Baban Və belə müəllif Rahim Allah, qısa Bu məsələ toxunur və biz gördük ki, doğrudan da o, Allah ki, deyirlər görməcək olan dəliləri əksində hələ dəlildir ki, görməyə yəni, dəliləri, dəlil yoxdur, dəlil yoxdur o barədir ki, görməcəkdir, fəqət o dəliləri hansı ki, də onlar bu dünyaya atıqdır, bu dünya bəli, bu dünya Allah görməcək, vələ ki, ahirətdə Allah görəcək, inşallah müminlər, Allah əsbələdə istəyir ki, Allah əsbələdə bizə onlardan əsin, Allah əsbələdə cəmalına təmaq inşallah Və Allah səbhələlə, Müsləlmələr kömək olsun inşallah.